Tér idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Köszöntöm Önöket, Gimes Júlia vagyok. Tegnap már hallhattak arról, hogy az agykutatás Európában is és Amerikában is kiemelt figyelmet, kiemelt támogatást kap, hiszen az idegrendszer betegségei óriási problémát jelentenek világszerte. Bemutattunk jelentős hazai eredményeket. Egyebek között beszéltünk a depresszió egy új elméletével kapcsolatos kutatásokról és egy óriási magyar sikerről, a Richter új skizofrénia elleni gyógyszeréről, melyet tavaly szeptemberben az amerikai gyógyszerhatóság új gyógyszerként bejegyzett, és amely törzskönyvezésre vár Japánban és az Európai Unióban. A 12 milliárd forintos kormánytámogatással megvalósuló nemzeti agykutatási program úgynevezett klinikai idegtudományi kutatásokat is támogat, amelyek célja az agy neurológiai és pszichiátriai betegségeinek hatékonyabb gyógyítása. Dóci Tamás akadémikus, idegsebész professzor. A klinikai munka, ez egy óriási adomány, hiszen a sikernek a megérzése az betegenként van. Ami megkapott az ember felelősséget és bizalmat, az a jósáv árkodik, akkor ugye egy gyógyult beteg jön ki belőle, és egy bankár, aki le tudja mérni, hogy naponta hány élire állítva mekkora mennyiségű bankok köteget tudott produkálni, az nullává válik ahhoz képest, mint amikor az ember szembe találkozik utcán egy olyan beteggel, akit ki tudott hozni a semmiből és hogy egy ilyen program hogyan segíthet abban, hogy az orvos hatékonyabban kihozza betegét a semmiből? Vegyük például az epilepszia betegséget, amiről tudjuk jól, hogy minden századik ember epilepsziás, gyógyszerrel csak rohammentesé lehet tenni az epilepsziás beteget, meggyógyítani nem lehet, de az összes beteg 30%-a gyógyszerrel nem reagál, tehát nem lehet teljesen rohammentessé tenni. Ezen belül van egy olyan csoport, akiket műtéttel meg tudunk gyógyítani, akik, hogyha sikeresen gyógyítjuk, akkor gyógyszerre se szorul és teljesen megszabadul ettől a Időzi elbe szenvedetegségtől. Amikor az úgynevezett epilepsiás gócot eltávolít. Hát most itt pontosan erről van szó, hogy van az Országos Klinika Idegtudományintézetben, vagy például a Pécsi Egyetemen és a Klinikai Idegtudományi Központban egy-egy koncepció, hogy hogyan tudnánk több epilepsiást véglegesen műtéttel meggyógyítani. Például a Pécsi projekt arra irányul, hogy olyan új MR módszereket használunk az epilepsia góc kutatására. Tehát mágneses a képalkotás speciális módszereit, amivel tudunk találni olyan beteget, akiről korábban azt hittük, hogy nincs góca, gyógyszerre nem reagál, de kiderül, hogy gyógyszer ugyan nem reagál, de van góca, megoperáljuk meggyógyul. Ezek szerint ezeknek az epilepsziás gócoknak a felfedezése, megtalálása még ma a modern képalkotó eljárások korában is problémás lehet. Hát persze, most az egész hipotézis azon alapul, hogy nagyobb arányban vannak ilyen beteget csak nem találtuk meg eddig a gócukat. No. És miért vajon? Hát azért, mert olyan finom elváltozások vannak, amelyet az eddigi vizsgáló módszereink felbontó képessége nem tudott felfedezni. Mondjuk úgy, hogy amíg régebben egy megapixeles gépekkel fényképeztünk, nem volt olyan finom a fölbontás, mint amikor 20 megapixelesre. Ezt mi oly módon próbáljuk elérni, hogy nagyon finom új MR módszereket használunk, és a műtéti anyagokat, amiről azt gondoltuk, hogy góc, azt nagyon... Precíz elektromikroszkopos és egyéb új modern morfológiai módszerekkel is vizsgálunk, és nagyon szorosan összevetjük a preoperatív MR találmányokat, hogy miket találtunk, a műtét utáni szövetleletekkel, és azt gondoljuk, hogy itt meg fogunk tudni találni olyan betegcsoportot, akiket eddig nem mertünk kezelni műtéti után. És tulajdonképpen azt remélik, hogy mire a program véget ér, önök az asztalra tudnak tenni olyan kifinomult diagnosztikai eljárásokat, amelyekről azt tudják majd mondani, hogy egy epilepsziás góc 30-40-50-70 kal nagyobb valószínűséggel megtalálható az önök módszerével, mint eddig? Hát mi nagyon boldogak lennénk, ha mondjuk egy 10-15-20 os javulást is el tudnánk érni, az is nagy dolog lenne. Csavolt. Mintha nem is én lennék. Kívülről láttam önmagamat. Jé, ez a gyerek mintha forogna. Ezt láttam. Aztán utána nagyon sokat sírtam. Feltem. Remélem ez többé nem lesz. Olyan, mintha valami nagyon mély kútba kellene előmásznom. És nehéz. Nagyon nehéz. De ugyanakkor, mikor beleesem a kútba, az egy jó érzés. Mintha csak alászállnék valami nagyon mély vízbe, ahol halkan súrog a fülem mellett a sok apró hal. Mint anyám vitrinyében az a hatalmas tengeri kagyló, amit ha a fülemhez teszek, víjok benne a tenger. A nagymamám is ezt mondja, hogy ez a tenger. Nem akarok oda menni, titokzatos. Fájdalmas jeleket üzen ez a hang. Na, valami ilyesmi, ahova én zuhanok, és innen kellene nekem hangokat adnom, ide szállok alá. Magamart jó nézni kívülről. De azt hinném, inkább nem akarom. Szeretnék olyan lenni, mint a szomszédban a kislány, akivel játszani szoktam. Andi. Földvári Györgyi emberkert egy epilepsiás kamaszlány naplója című könyvéből idéztünk. Az úgynevezett bionikai kutatások is a Nemzeti Agykutatási Program egyik önálló részét képezik. Ezek egyik vezetője Ulbert István, aki orvosi és villamosmérnöki végzettséggel végez neurobiológiai kutatásokat. A két egymástól látszólag távol eső terület a bionikában harmonikusan összekapcsolódik. A bionika olyan eszközök, illetve eljárások kifejlesztésének a tudománya, amelyikkel a biológiai funkciót tudjuk megérteni. És nem csak a megértésére, hanem a funkciónak a megváltoztatására, alkalmas eszközöknek, illetve eljárásoknak az elkészítése is magába vonja a bionikát. Például a pacemakerekre gondolok, illetve az agyi neuromodulátorokra, például a Parkinson-kor esetében néhagy ingerlőknek a használata. Önök milyen biológiai folyamatokat szeretnének így módon vizsgálni, és milyen eszközöket akarnak ebben a programban fejleszteni? Mi elsősorban az idegrendszeri folyamatokat kívánjuk nyomon követni ezekkel az eszközökkel. A mi betegségünk alapvetően az epilepsia. Egy epilepsiás betegben megvan az etikai, annak, hogy az epilepsia minél jobb diagnozisának elérése érdekében egy olyan nagyon nagy felbontású eszközt implantáljunk a páciensbe, amivel az epilepsia mellett nagyon sok, nagyon fontos, egyéb motoros, illetve kognitív funkciót meg tudunk ismerni. És ezeket az egyéb funkcióknak a mérését pedig fel tudjuk használni olyan betegségek esetében, amiben nem lenne etikus direkt agyi implantátumokat tervezni. Ezek az eszközök, amelyekről beszél, voltak éppen micsodák, és mit mérnek az agyban? Olyan apró tűket ültetünk be az epilepsziás betegnek az agyába, amelyikkel az agysejteknek az elektromos tevékenységét tudjuk vizsgálni. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezek a mikroáramkörök, amik az agyban felborulnak az epilepsia hatására, azok hogy működnek? Azok pedig nem egy sejtből állnak, hanem nagyon-nagyon sok sejtből állnak. Ehhez az kell, hogy egyszerre nagyon-nagyon sok sejtből tudjuk elvezetni ezeket az elektromos jeleket. Mostanában humán alkalmazásokra 24 csatornás elektrodák állnak rendelkezésre. Ez arra jó körülbelül, hogy 10-12 darab sejtet megfigyeljünk egyidejűleg. És most egy olyan eszközt fejlesztünk másfajta technikákkal, amelyik nem 24, hanem 24 ezer kontaktustól tud egyidejűleg elektrofiziológiai válaszokat elvezetni. Ha mondjuk a program végére Sikeresen kifejlesztenek egy ilyen eszközt. Az mire lesz majd jó? Hát ezt nagyon sok mindenre fel lehet használni. Ugye vannak a érzékelő és mozgató funkcióknak különböző zavarai. Például a makula degenerációra utalnék, például a szőrsejteknek a pusztulása az egyik a látórendszer, a másik pedig a hallórendszernek a fokozatos pusztulásával jár és amellett, hogy például egy ilyen elektroda rendszer regisztrálja az agy elektromos működését, emellett elektromos impulzusokat tudunk közvetíteni ezeken a kis kontaktusokon keresztül megfelelő területre, annak érdekében, hogy a lokális agyi működést befolyásoljuk. Tehát így lehet például látó-halló protéziseket gyártani, és megfelelő helyre implantálva ezeket a protéziseket, látás- illetve hallásélményt lehet ezekkel kiváltani. Másrészt pedig például négy végtabbé betegek esetén akár néhány sejtnek a tüzelési rátájának a változtatására képes az ember, és hogyha megfelelően van tréningezve, és jó sok sejtről tudunk elvezetni, akkor ez a sejt tüzelési mód akaratlagos változtatást egy olyan vezérlőjelét tudjuk átalakítani, amelyik aztán számítógépet tud vezérelni, vagy rokkant kocsit tud vezérelni, vagy esetleg bonyolultabb mozgásokat, kivitelező robotkart tud vezérelni. Ez lenne a jövő. Mi az, amit önök a négy év alatt el szeretnének érni? Mi el szeretnénk jutni addig, hogy ezek az eszközök, amiket megtervezünk, jussanak el egy olyan stádiumban, hogy az összes lehetséges kísérletet elvégezzük ahhoz, hogy ez megbízhatóan emberi agyba építhető módon rendelkezésre álljon, egyrészt a kutatóknak, másrészt pedig az orvosoknak, hogyha ezzel valamilyen diagnosztikai célt szeretnének elérni. műsorunk hátralévő részében a gyakorlattól egyelőre távol álló, de hosszú távon a gyógyítás szempontjából is ígéretes, úgynevezett felfedező kutatásokról beszélünk. Az Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének munkatársai, angol kollégáikkal olyan gyulladásos érzékelőket azonosítottak, amelyek jelentős szerepet játszanak az agyi érkatasztrófákat követő idegrendszeri károsodások kialakulásában. Az eredmények, amelyek tavaly az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában jelentek meg, új utakat nyithatnak a stroke gyógyításában. A hazai kutatások vezetője, Dénes Ádám, kutatóorvos beszél. Normális esetben minden élőleinél kritikus, fontosságú, hogy nagyon gyorsan információt kapjon arról, hogyha mondjuk sebesülés történik. Mert ott ez egy potenciális veszélyforrás arra nézve, hogy a baktériumok, vírusok és egyéb fertőző ágensek bekerülhetnek a szervezetbe, és ott bajt okozhatnak, és ezért a szervezetek kifejlesztettek nagyon szelektív és specifikus módszereket arra, hogy felismerjék akár a szöveti sérülést, akár pedig a fertőzést. És hát mi azonosítottuk azokat a központi érzékelő rendszereket a sejtekben, amik akár sérülés, akár fertőzés után informálják a szervezetet arról, hogy valami nagy baj történt, és ebben az esetben az agysérülés kapcsán, nem csak szóba más idegencégbetegség kapcsán, úgy néz ki, hogy ezek az érzékelők nem csak érzékelik a sérülést vagy fertőzést, hanem közleműködnek magának az agyisérülésnek a kialakulásában. És ez annak tudható be, hogy ezek a gyulladásos folyamatok, ezek a mi világunkban túlműködnek, és egy túlműködés önmagában nagy mértékben az agyi a kialakulásában például egy stroke után, de nagyon hasonló folyamatokat látunk a esetén, például a szívben, és hát egyéb más krónikus betegségekben, például a daganatos betegség terén is nagyon sok olyan gyulladásos folyamatot látunk, ahol ezek szabályozása elszalad, és ennek aztán a betegség kialakulása szempontjából döntő jelentősége lesz. Úgyhogy mi, amit felfedeztünk, az tulajdonképpen speciálisan a stroke, illetve akutadi sérülés esetén azt mondja, hogy ezek a gyulladásos szenzorok önmagukban is közreműködnek a sérülés kialakításában. Amikor valami fertőzés éri a szervezetet, vagy valamilyen más roncsoló külső behatás, akkor a szervezet gyulladással reagál, ugye? Azzal próbál meg védekezni. Tehát idáig ez egy teljesen normális dolog, hogy gyulladásos reakciók történnek. És akkor azt mondja, hogy ezek a gyulladás érzékelők nagyobb gyulladást érzékelnek, mint ami van. Vagy miért vesznek ők maguk részt konkrétan az agy roncsolásában? A szervezet feladata az, ha bárhol van egy sérülés, nagyon gyorsan aktiválja a szervezetnek a különböző szenzorait, és utána a megfelelő válaszok elindulhatnak, aminek a vége egyrészt az, hogy a fertőző ágenst eltakarítja onnan, másrészt, hogy egyáltalán nem is volt feltöltés, csak a szöveti sérülést érzékelte, akkor pedig ezt a sérült szövetet regenerálja. Na most maga az a környezet, amiben élünk, borzasztó sok krónikus betegségnek ágyaz, meg. száz évvel korábban az emberek, túlnyomó többsége akut fertőző betegségekbe halt bele, tuberkulózisba, Könféle lüdőgyulladásokba, hasmenésekbe. Tehát ugye sem antibiotikum, sem más eljárások nem voltak abban az időben. De most azzal, hogy nagyon keveset mozgunk, hogy túl sok sírt fogyasztunk, túl sok cukrot fogyasztunk, olyan rezisztens fertőző vannak a környezetünkben, amik már nem állnak antibiotikumoknak ellen, Teremtett az ember magának egy olyan környezetet, hogy nagyon korán elkezdjük a kronikus betegségeket kialakítani magunkban. Egy sztrók vagy egy szénfatus az igazából nem akkor kezdődik, amikor a betegség bekövetkezik, hanem 20-30 évvel korábban, amikor az illető az erei elkezdenek elváltozni, amikor a élelmeszesedés kezd kialakulni. Ez egy több évtizedes folyamat, és egyrészt a saját életmódunk ezeket a gyűlöletes érzékelő rendszereket még pluszba sokkal érzékenyebbé tudja tenni, tehát kvázi az alapállapot is el tud tolódni, és utána ezek valóban még azon felül is túlműködnek, ahogy mondjuk egy normális környezetben működnének. Ez nagyon sok betegség esetén probléma. Például az egyik kulcsfontosságú fehérje, amit interleukin egynek hívnak, ami a normális esetben a fertőzések elleni védekezésnek az egyik ez például a krónikus betegségek hatására felmegy a szintje, és ez az emelkedett szint ezutána további krónikus betegségeket okoz, vagy például, ha megtörténik egy stroke, akkor egy szervezetben Kialakult krónikus gyulladás sokkal rosszabb kimenetelt eredményez, tehát például a károsodás mértéke is nagyobb lesz, és az illetőnek sokkal nagyobb esélye van, hogy a kórházat elhagyva nem fog olyan jól gyógyulni, mint azok, akik mondjuk ilyen krónikus gyulladást amúgy nem építettek fel a szervezetükbe, vagy nem olyan mértékben. Ezek a gyulladás érzékelők, ezek tulajdonképpen mi csodák? Ezek a konkrét kis gyulladásos érzékelők, amiket mi azonosítottunk, amiket úgy hívunk, hogy inflammaszómák, olyan kis sejteken belül összeálló, molekulális komplexek, amik állnak egyrészt egy olyan részből, ami vagy fel tud ismerni egy bakteriális molekulát, ami normálisan a szervezetben nincs, vagy pedig fel tud ismerni egy olyan molekulát, amelyik a szervezetben kifejezetten séülést jelez. És utána ezek a kis szenzorok bekapcsolnak egyéb molekulákat, amik külladásos folyamatokat indít el. És nagyon sokszor, ha ezek a gyulladásos folyamatok túlműködnek, akkor ezek nagyon nagy mértékben közleműködnek magának a stroke károsodásnak a kialakulásában is, és a megnagyobbításában is. És ezt csak onnan tudjuk kísérletesen, hogy amikor gátoljuk ezeket a gyulladásos folyamatokat, ezekkel vissza tudjuk szorítani a szöveti sérülés mértékét olyan esetekben is, amikor egy állatnak nincsen semmi más baja, nincsen neki krónikus feltőzése, viszont a gyulladásos folyamatok blokkolásával egy egyszerű kísérletes stroke után is kisebb lesz a következik -e ebből, hogy lehetnek majd olyan gyógyszerek, amelyek ennek a rendszernek a gátlásával, mondjuk egy sztrókban meg tudják akadályozni, hogy kiterjedt legyen az a sérülés, vagy segítik a sérült terület regenerálódását? Igen, hát mi pontosan ebben bízunk. Előbb említett interleokin egy molekula, amit már nagyon régóta azonosítottak Manchesterben az idegrendszerű sérülés egyik okozójaként, és jelenleg Manchesterben ennek a molekulának illetve a hatásainak a gátlása a szrókos betegekben, és más vérzéses adik komplikációk esetén is a klinikai próba tárgya, hogy mennyiben tudja csökkenteni az idegrendszerűs helyülést. Amit mi most felfedeztünk, ez egy kicsit komplikáltabb téma olyan szempontból, hogy meg kell pontosan ismernünk, ezek közül az inflammaszómák közül a kis gyűlödeses közül, melyek azok, amiket a leghatékonyabban lehet gátolni az emberben. Úgyhogy most, amit történik jelenleg, az annak a feltétépezése, hogy ezek közül az útvonalak közül melyeket lehetne leggyorsabban és leghatékonyabban gátolni, és utána jönnek azok a terápiászer, amik a részben már elérhetők, amelyek be kell, hogy menjenek erre a sérül területre, és utána ezen a sérül területen a megfelelő sejteken hatva blokkolják ezeket a gyulladásos útvonalakat. Az Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének munkatársai francia és svájci kutatókkal olyan új idegpályát fedeztek fel, amely eddig ismeretlen módon köti össze a mozgásért, a figyelemért és az öntudatért felelős agyközpontokat. A felfedezés tavaly a legtekintélyesebb idegtudományi folyóiratban jelent meg. A Csádi László professzort, a kutatások vezetőjét hallják. A felfedezésünk lényege egy olyan új agyidegpálya, amelyiknek a létezési eddig nem tudtunk, és új alapokra helyezi azokat az elképzeléseket, ahogy arról gondolkodunk, hogy hogyan szerveződik az agyunkba a mozgás, az ébrenlét, illetve az öntudat. Ennek az a háttere, hogy az új molekuláris biológiai módszerekkel elő lehet állítani olyan egértörzseket, amelyikben a különböző gátlós csoportok is világítanak, és... A talamusz területén, ahol mi ugye dolgozunk, ezen keresztül ható föl az összes létező fontos az agykérekbe, tehát ebbe a talamuszba egy adott magcsoportba nagyon-nagyon sok világító, ilegvégződés látszód. Nagyon elcsodálkoztunk, mert ez a bizonyos mag nagyon-nagyon híres volt már korábban, ugyanis hogyha itt történik agyvérzés, és megsérül ez a terület, az emberek elvesztik az eszméletüket, és sajnos a legtöbb esetben soha nem is nyerik vissza. Tehát úgy tűnt, hogy egy olyan terület van egy nagyon erős valahonnan érkező nagyon erős gátlás alatt, ami központi szerepet játszik az ébertudatos viselkedés kialakításában. Természetesen rögtön elkezdtük a kísérleteket. Nagyon hamar kiderült, hogy az idegpálya az agytörzsből eredt, és ez volt a következő nagyon nagy meglepetés, mert az agytörzsről azt tudjuk, hogy itt találhatóak az ébresztő rendszerek, viszont ezek az ébresztő rendszerek, 70 év óta úgy tudjuk, hogy mind serkentőek, és ugye a pálya, amit találtunk, az gátló pálya. A hallgatóknak nem biztos, hogy természetes, hogy az agyban vannak serkentő idegsejtek és serkentő pályák, amelyek más idegsejtek működésére serkentő Igen. hatással vannak, és vannak olyanok, amelyek gátló hatással vannak. Igen, az idegrendszer idegsejtjét erre a két nagy csoportra lehet fölbontani, a Gátlópályák között azonban nagyon sokféle van, úgyhogy megvizsgáltuk a szerkezetét és a működését ennek a gátlópályának, és itt jött a következő meglepetés. Kiderült, hogy ez egy rendkívül hatékony gátlópálya, és azok alatt, az évek alatt, még folytak a vizsgálatok, forradalom zajlott le az idegtudományba, és kifejlesztettek egy olyan módszert, aminek a segítségével a sok-sok idegpálya közül kiválasztottunk egyet, és ezeket, szelektíven aktiválni tudjuk. És a svájci munkacsoport, akivel együtt dolgoztunk, ők előállítottak egy újabb egértörzet, és tulajdonképpen kezünkbe volt egy olyan módszer, hogy fény segítségével szabályozott módon csak ezt az idegpályát aktiváljuk itt a talamus területén. Hát tulajdonképpen ezt az idegpályát ennek a módszernek a segítségével kibekapcsolgatni tudták, és meg tudták nézni, hogy mi történik, hogyha ki van kapcsolva, úgymond mi van, hogyha be van kapcsolva, és ebből lehetett következtetni, hogy mit is csinál valójában? Igen. Egészen pontosan ez történt, és a kísérlet az volt, hogy a egérke egy kis szabad területen mászkált, viselkedett, felfedezte, és bekapcsoltuk ezt a lámpát, és hát a legnagyobb megdöbbenésünkre az állat abba a ledermet ledermett, és megállt, abba hagyott mindenféle viselkedést, amit addig tett. Ha mászkált, akkor megállt, ha bakarózott evet, ivott, mindent abba hagyott, és egy ilyen különös állapotba került, a fejét picit mozgatta, de nem volt képes tovább mozdulni. Abba a hogy kikapcsoltuk a fényt, abba a tovább lépett. A fény a mi esetünkben bekapcsolt ennek a gátlopának a működését, tehát tulajdonképpen mi gátoltuk ezt a talamikus központot, ahova az idegpálya vetül. És Másik érdekes megfigyelés volt, hogy azzal együtt, hogy az állat megállt, azzal együtt az agyi aktivitása az éberléti aktivitásból rögtön átváltott egy nyugalmi, alvó aktivitásba. Tehát, mintha rögtön egy pillanat alatt az állatot belöktük volna alvó állapotba. Ez abból a szempontból érdekes, hogy a legújabb kutatások szerint ennek a nyugalmi aktivitásnak komoly szerepe van abban, hogy az előzőleg bennünket ért információk, amiket megtanultunk és újak, hosszú távon rögzüljenek. Tehát tulajdonképpen az állaton ennek a fénynek a bekapcsolásával egy mesterséges bambulást hoztak létre, és ön a bambulásról azt mondja, hogy olyankor hát rögzítjük, amit tanultunk. Igen, tehát tulajdonképpen akármikor, amikor napközben megállunk és éppen nem csinálunk semmit. Adjunk ilyen nyugalmi aktivitási mintázatot vesz föl, és processzáljuk az előzőek megtanult információt, és hosszú távú memóriát készítünk belőle. Amikor megvizsgáltuk emberi anyagon ugyanennek a pályának a jelenlétét, azt találtuk, hogy ennek a szerveződése pontosan ugyanolyan az egér és az emberi agyban, amiből valószínűsíthetjük, hogy ember esetében is hasonló Mozgásszervező, tudat összerendező funkciója lehet ennek a pályának, mint amit az egérben találtunk. És az sem elképzelhetetlen, hogy szerepe lesz abba, hogy az alvást kialakítsa, vagy esetleg elmélyítse, amikor éjszaka lefekszünk aludni. A téridő hangzott el. A szerkesztő Gimes Júlia munkatársa Maksai Helga volt.